Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts al programa Plaça 9, el programa dels castellers de Mollet, que cada dilluns eh, de 8 a 9 del vespre us porta l'actualitat de la nostra colla castellera, de la colla Ver Claret, i també parlem de, de l'actualitat del món casteller en general. Avui és el primer programa de la temporada d'hivern, diguéssim, del 2013 a 2014. Avui ha començat la, la nova programació, la la ràdio, l'emissora, i, i nosaltres no hem parat, però avui, el de la setmana passada va ser l'últim de la temporada d'estiu i avui ja comença la temporada de tardor-hivern. Tardor doncs eh, avui tenim un programa una miqueta reduït de, de personal. Eh, de moment... Eh, ui, ui, donem... Bé, bueno, eh, és que m'està entrant gent quan estic presentant el programa. Avui dèiem que no, no contem amb la presència ni del Roger Parera ni del Joan Ma, que no, no han pogut estar, però eh, de moment us puc presentar el Juande. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Avui a l'ordinador tindrem el Wally, però ara mateix està fent algunes gestions a, a fora a hora. I també tenim que acaba d'entrar... a a l'estudi, el Dani Contreras, el Garlac. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Com anem? Bé? Ràpid, corrents. corrent. Corrent. Hem trucat a última hora al pare de volgut, que no podia venir, o...? No, no, mira, passava pel costat i he dit... Ah, doncs pues no. entro. Passa a saludar. Doncs mira, bé. Llavors ja parlarem amb, amb tot un... <ríe> de, de l'actualitat de, de la colla, perquè, bueno, tenia aquí una, un, una ressenya al, al guió i dic que... Després, A, ja que aprofita, estàs aquí, doncs, doncs aprofitem aprofita, i parlem. Aprofita. Doncs eh, ara ja podem, eh, ja podem parlar amb el Guali. Què tal? Bona tarda. Hola. Hola. <ríe> què tal? I tenim aquí l'Antonio, que s'ha amagat aquí darrere, però ja que estàs també he posat els, els cascos. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Avui és la primera vegada que vens al Plaçà 9? No? Sí. Sí, no? I doncs... què se siente? <ríe> si sí, venia, venia pel camí, em deia... Yo entro, pero no hablo. Yo me dirás sola. Me lo pensaré. Bueno, i pues... bueno, més, s'ha posat en el lloc del president. No? Sí, sí, sí, que... sí. Eh? No ha anat ràpid a cogerlo. Agafant eh, no, com... formes. Sí. Bé, doncs, eh, comencem, com sempre, recordant els, els horaris de l'assaig. Aquesta setmana el, tornem a la normalitat, després de l'assaig que van fer les, el divendres a, a les Pruneres, doncs, eh, aquesta setmana tornem a assajar a, a l'Era i recordem els horaris. Jo no me recordo. No, no, no. Espera, ja. Que és que la setmana passada vaig fer molt, molt de pressa i se anat del cap. Horari d'assajos. Els castellers de Mollet assagem els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit al centre cívic Lera. El carrer Cervantes 19-23 i s'entra per la porta principal del centre o el carrer Ferrocarril entre el número 7 i el 18 i s'entra per la porta del pati. El que també es repren aquest divendres són les classes de l'escola de gralles que després de de festa major van fer un parèntesi, també va coincidir que alguns divendres la professora, la Gemma, tenia vol i no, no podia venir, doncs aquest divendres, dia 27, tornem a reprendre les, les classes en diversos horaris dels tres grups, des de les 7 de, de la tarda fins que comença, comença l'assaig a les 9. Uh, també hem de repassar les reunions de la Junta i de la tècnica. Avui eh, això ho repassi el Garla, que com que està tot a dues... Eh, sí, sí, sí. Uh, sí, que ho trobin, sí. Va, bueno, les reunions de tècnica són cada divendres a partir de les 8. una hora abans hi ha el mateix al nostre despatx. El despatxalera. Obertes a qui vulgui venir. Uh -huh. I les reunions de, de junta són quinzenals. Llavors, uh, normalment els fem els dimecres cap a les 8 de la tarda, aproximadament. I aquesta setmana no toca. No toca, però em sembla que hi haurà. No tocaria, doncs. No, no tocaria, però em sembla que ens tocarà. No és el que acostuma a passar. Eh? S'agosta diada, i, diada i, i, a... i hi ha temes que s'han de resoldre. Sí. Jo recordo també d'alguna de les temporades que, que estava jo a la, a la Junta, que també vam decidir fer reunions quinzenals i després de festa major, pràcticament... Vam... Jo que crec que això es planteja malament. O sigui, nosaltres ens vam plantejar... Jo amb l'equip de Junta que va estar últimament o vam estar últimament era tenim reunions totes les setmanes, menos algun dimecres, que decidirem no fer <ríe> perquè planteja planteges un sí, un no, i al final, si agafes el balanç de tota la temporada, al final ha fer quatre nos. Okay. O sigui... <ríe> um, sí. Ara t'agafes amb il·lusió a un sí un no, va. Això és una manera de convèncer la gent, però després acabes fent tot sí, menys tres o quatre sí, o cinc. Comences un sí un no, però clar, al principi ja t'has d'anulir més, perquè acabes d'entrar, i ho has de portar tots sí, has a de tot a i... tot I clar, entre l'agenda i organitzar-ho tot, ja quedes cada, cada, cada setmana. Quan pots començar a parar, és festa major. Uh -huh. I has de tornar cada cada setmana gairebé, perquè si no, no et dóna temps a fer-ho tot. I acabes festa major, vacances, això que ve, i torna a diada i no, no para, i acabarà diada i tornem sí, seguint és... perquè després hem de fer el canvi de la Junta eh? totes les setmanes, menys sí, sí, els menys quatre, quatre dimecres, és... que decidirem quins són sí, sí, sí. Moment. No, com deia, no? Llavors, les reunions de, de la Junta quedem que són cada dimecres excepte quan no n'hi ha sí, exacte sí, sí. eh, anem a recordar també la manera de posar-se en contacte amb la colla eh, la mani... el principal és el telèfon el mòbil que és el 615 384 482 que també el portes tu. Sí. sí. I el telèfon fix, aquest no sé si val la pena recordar-ho, perquè... Sí, sí, em sí? va bé, perquè jo cada, cada, cada cop passo, intento passar-me a part dels sesajos, un cop a la setmana així em passo a acabar de mm. fer coses i miro el contestador, a veure qui ha trucat, mm. mirar les trucades de qui m'ha deixat, llavors... Doncs recordem, el telèfon fix <laughs> és el 93 579 41 16. Aquest eh, sí que... Quan truqueu us trobareu un contestador i llavors... Eh, Atendrem el, el Gàrlec, l'atendrà doncs, com, com a mínim un cop a setmana. Sí, I si truquen a l'hora de les reunions, doncs el podré atendre directament. <ríe> Molt bé. Doncs, eh, I si algú vol trucar en directe a la ràdio per parlar amb nosaltres, s'ho pot fer al telèfon de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. També podeu assabentar-vos del que fem els castellers de Mollet per internet mitjançant la nostra pàgina web que és eh, www.castellersdemollet.cat i l'adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat eh... però l'adreça <laughs> de correu electrònic és per enviar-nos missatges i la pàgina web sí, és per assabentar-se d'unes quantes coses més aviat històriques perquè el que sí, és claro. actualitat eh, sobretot està al Facebook Sí, sí el, el Facebook i el, i el Twitter és la manera d'estar d'estar assabentat del, a la que, última, a la del que fa la colla. Recordem, eh, el Facebook és eh, www.facebook.com barra castellersdemollet uh -huh. que al final s'ha pogut obrir. Sí. Doncs, llavors està en perfecte funcionament per eh, qualsevol que vulgui deixar el comentari perquè eh, per el llegim a l'antena. I el compte de Twitter que és arroba castellermollet. Eh, que hem de repassar més a l'horari del programa. Avui cometàvem que era el primer programa de la temporada regular, tot i que, com dèiem, no, no hem parat, s'ameten no, no ha hagut cap aparèixer o s'hamet en, en directe els dilluns de 8 a 9 del vespre i en reviifusió la repetició de radiomolletes el dissabte d' 11 a 12:30. 12 I també teniu la possibilitat d'escoltar el programa amb el podcast, quan es penja, perquè la setmana passada m'acaba de recordar el Dani que no, que no està penjat. <ríe> doncs eh, aprofitarem aquesta setmana i ja penjarem els dos, el de la setmana passada no. i el de No hi i el vaig tornar a pensar. <ríe> tota la setmana n'hi he tornat a pensar. Ni avui. que dit... <coughs> oh, Culpa meva, culpa meva. Bueno, no passa. Lo siento. <ríe> doncs eh, amb tot això i molt més parlarem de Castells fins a les 9... Nou del vespre aquí a Ràdio Mollet i començarem, com sempre, comentant les coses de casa. Bé, doncs, eh, comencem les coses de casa fent eh, una petita una valoració de com va anar l'assaig al carrer que van fer el, el passat divendres, dia 20, a, a les Pruneres. Eh, un assaig que, al principi... A part, o sigui, sea, eh, es fa anar fora per mirar de, de que ens vegi la gent de, del poble, però, aquest, eh, a, a part d'això, es va fer un assaig igual que si l'haguessin fet a l'era. Exactament, suposo, les mateixes proves. sí i sí, sí. sí que va haver-hi un grup de, dedicat un, a, sobretot al principi, mentre es fa l'escalfament i això, a mirar de fer pujar la gent nova que havia vingut però bàsicament s'està treballant de, de cara a portar, a portar castells Sí, perquè ho parlàvem quan vam fer la tècnica justament abans que que estava molt bé que la gent vingués i se la provés, que estava bé provar-la i tal però que, que tampoc se l'acabés convencent del tot de que pujar i pujar i pujar, no? Que, que vegin el que és un assaig i que també facin pinya amb nosaltres. A més, estem encarant ja la recta final, llavors fa falta anar anar pel que, pel que tens planejat per fer parliada. Llavors no pots perdre un divendres, que és quan més gent tens fent proves més, més petites, diguem. Mm. De participació de la colla, doncs, eh, el nombre habitual... Un poquet. Vegin... Sí, aquestes últimes setmanes, després de festa major ha estat així, així una miqueta. Uh -huh. Però bueno, és normal, també els nens han començat l'escola i, i es nota que tenen extraescolars, a part van cansats, ja no venen els pares tampoc, llavors és com una mica com, uh -huh. com una menys de gent. O es veu menys volum, potser perquè no hi ha tanta canalla crida ni durant un voltes per allà al costat. Però bueno, però bé, bé es, fer, es poden fer uh -huh. coses. Doncs eh, aquest eh, assatge és el penúltim de, sí. dels que tenim previstos a fer... Sí, ah, l'últim és abans de cada, de... De cada, no, de cada diada. És de l'últim, és de l'últim. Sí, perquè és l'últim. El de diada no es pot comptar com massatge al carrer perquè fem tota la diada al carrer i, i la fem dintre. Sí, sí bueno, al principi... La, la, bueno, la idea és dir que l'hacemos en plat de la riba, l'ensayo. Mm. Viernes és antes de... No, no, no. Tot, el, tot el trasllado sí, sí, sí. fem allà, o sigui... Traslladem tota la tota el... logística de la colla i tota la infraestructura sí. al Mercat Vell, per tant... És... Fem, fem nostre el Mercat Vell, <coughs> o sigui... Sí, sí. Però de totes maneres, no, bueno, no sé si assagerem dins del Mercat Vell o... Normalment, assagia dins. Repen del fet. Sí, és veritat. Doncs eh, és, eh, aquesta és una, una activitat que eh, nosaltres sortim a fora però fem l'assaig al, al mateix horari i doncs mirem de de reemplegar o de que vegi la, la gent que passa per allà i bueno, jo recordo per exemple el divendres veure un, un grup de nens a, com de lluny mirant d'imitar sí. que feia les proves que estava fent la canalla en aquest moment Sí, sí, sí, no ho no, no he fixar gaire, eh, estava... Estava més amb el tema pinyes que no... Això, però, però sí, em sembla que vaig veure 3 o 4 persones que passaven i preguntaven i què feu aquí, què esteu fent, no? És mm. una actuació. I, no no no és que patro, estem fent assaig. I, no, bueno, la gent s'interessa, no? Li costa molt aixecar-se de, de la crida del bar, potser. Sí, però... és que... Però bueno, encara li posen una mica de... Suposo que la curiositat d'apropar-se preguntar. Mm. Doncs, eh, bueno, tot aquest... Eh, d'aquests assajos, doncs, ja ja ho valorarà degudament la, la junta i la tècnica quan s'hagi de passar balanç però en principi no podem dir que les o sigui, ha sigut negativa se'ns ha vist eh, hem, hem estat fent, fent el nostre assatge a fora i doncs, eh, això sí si a la llarga o a la curta doncs, això dona fruit doncs, ja, això ja s'anirà veient amb el temps però com a mínim la, no, no ens quedem quiets a casa no, no, es va fent cosa, és l'important. Uh. Doncs, eh, si no teniu cap més comentari... Bé, bueno, a mi m'agradaria comentar unes fotos que s'han pogut veure, que no són de l'assaig d'aquest divendres, sinó que són d'un assaig anterior en què es veia un folre! <ríe> El de dimarts, sí. Uh, sí. Perquè aquí la Carmen, la... Fernanda, va, ja demana... Jo vull fotos del folre! Estan, estan penjats al meu Facebook. Sí, sí, algú he vist en algun lloc que algú les havia enllastat. Sí, les he penjat al, al, al meu Facebook personal. Té una miqueta com és que us va passar pel cap de fer un folre. El Ruben. No? El Ruben. El Rubén. Perquè, no sé, ens vam donar que, que potser feia una mica de falta desconnectada, que ja va bastant... Anem a fer això, anem a fer això, anem a fer això... Molta gent es carrega ja de... Clar, anem encarats al que anem i les proves que gairebé sempre de fer la mateixa gent, és lògic. I ben dir, escolta, doncs fem alguna cosa diferent. A més, s'ha de treballar a pinyes, perquè pinyes últimament s'ha de treballar poc i vam dir, doncs mira, fem un folre. I ens vam posar a comptar és una mica per sobre i vam dir, bueno, doncs tinc dos cordons de soca, <ríe> li foto gent a dalt i punt. Però, bueno, bé, no sé... Bueno, era com, com unes manilles, més que un folre. Era com un, unes com un, manilles com un, del segon pis. No, no, era com, com un grup de quatre o cinc persones abraçants entre ells perquè teníem més por i s'estaven abraçant entre ells i no volia ningú. Aquí ara m'estranya, amb la poca soca que hi havia, no tenir una por. <ríe> bueno, però no sé, la gent... Molta gent ha vingut i m'ha quan volguem tornem a repetir, perquè és, ja, és molt, ha molt divertit. Són divertides que hi que fer. Sí. Llavors, com... Alguna vegada l'havien fet contra la paret, havien sí, fet mig folre. Oh, I i, i enrere també s'havia fet alguna cosa així, sí, també s'havia fet... Mm. S'ha bueno, d'anar preparant pels cossos de nou. I, I això, fa que... Desactivar 5 o 10 minuts mm. de l'udur de l'assaig. No? no, però molta gent que, que normalment, sobretot aquestes, les noies noves que han vingut del cau, no? de, encara estan així una mica de, de contrafort, no t'ho saben fer molt bé, de cross encara és com... Ah. de pinya, segons on les posis, no et poden fer de primera lateral tampoc. I vaig dir, doncs pues, bueno, pues, pujant a dalt de crosses i estaven allà i jo no he subido nunca, i com se sube? I F Fernanda arriba també, i jo que subo, com que subo? I sí, sí, començava a pujar tot. i clar, la resta bueno, estàvem a baix patint allà i les vaig, vaig començar a pujar a pujar, a pujar, a pujar a això, a la, mm -hmm. la gent que normalment no fa tant durant un assaig, doncs les pues, vaig començar a pujar cap al que anessin fent coses. Bueno, però va ser un folre de, de pilar. Sí. Sí, sí. Bé, bueno, un intent, perquè no, no va arribar ni pujar a terç. Dir, allò era tan inestable que no vam tirar el terç cap amunt. Però, bueno, no sé, va ser divertit. Ja provaré de fer-ne una altra més endavant. Doncs mira, són motius per no, per no perdre el, els assajos. Mm -hmm. Doncs eh, bé, de fet, aquest comentari parlem també de... La, la presència dels castellers de Mollet a, a Ràdio Mollet, fora d'aquest programa. <ríe> que la, la setmana passada vam rebre una invitació de, de la Emma Balea, de, la presentadora del programa Posa't les Piles, perquè vinguéssim a explicar una miqueta al tema dels de, assajos al carrer, allò mm -hmm. d'haver fet un castell de set per festa major, quins plans teníem la colla, com... també, també vas venir tu. També vaig venir jo, sí. <ríe> <I> <ríe> em com... va tocar a mi. I com, com va anar? Bé, bé, ja la veritat és que tra... no és la primera vegada que vingui al post del Despil·les. Mm -hmm. En Castellers he vingut dos o tres cops més, en m'ha tocat venir també dos o tres cops més, vull dir, ja ens coneixem i tot amb l'Emma. <ríe> Però bé, suposo... ja m'ho va dir, va posar com a excusa l'Assaig al carrer perquè va estar allà amb nosaltres el, el dia de Festa Major i es va com, sí, com no emocionar va fer, molt allà, no?, de veure... Et... Vam escoltar el programa un tros del... del... Van estar direct en directe va des de la plaça. Una transmissió castellera I... assessorada per la sí, Glòria sí. Nicolau, el cadiló. I clar, nosaltres anà... estàvem aquí els dos i mentre anàvem, anàvem a posat la ràdio i anàvem parlant i se la veia com una mica de... que se estava recordant en aquell moment i com que es posava una mica nerviosa d'emoció, saps? Pues, M'imagino nosaltres que estàvem allà baix, saps? Vull dir, um... Però no, va estar molt bé. Mm -hmm. Jo me' recordo aquell dia que va venir estàvem per allà, que, que, que també em coneixien. Doncs, mm. vale, Bé, eh, vaig a, fer una, a, a parlar de, de l'actuació, estarem en directe, i amb qui puc parlar? Normalment, sempre que ve la ràdio, mira, parla'm al cap de colla. Sí. I li va dir, no, és que per estar mi comentant els castells, perquè jo dic, no, és que el, el cap de colla sí, no, no podia estar. No, llavors, per sort estava la Glòria. Va dir... Llavors va ser això, quan el, sí. estava el mar per allà, mm. i doncs mira, van, van aprofitar que estava la, la, la Glòria per allà, i doncs... Eh, Vam fer una, una, sí, no, una va estar... retransmissió castellera a Ràdio Mollet. Que, que... Raro, no, no ho he escoltat mai però no, va estar molt bé. Ja he que a veure que per, si per Diada poden urbanitzar alguna cosa per l'estil. Bueno, pues, nosaltres encantats d'estar mm -hmm. allà, ja t'ho us a la Glòria un altre cop, si està. Mm -hmm. Molt bé, i doncs eh, el, eh, es va parlar d'això, de del que havíem fet, mm -hmm. de quins plans teníeu, vau parlar de, de quins plans té la, la colla de cara a Diada o... Sí, va, bueno, va deixar-se una mica, no? De, sí. Ara que ho ha solit el primer castell de set, que farem per diada? Mm, bueno, bàsicament el que... Imagino que molta gent de la colla està veient que anem a al 3 de set ara. Mm. Llavors, pues, la idea és 3 de set, 4 de set, mm. i el tercer castell ja es veurà. No. Mai se sap. No, no, s'està... S'està se treballant i... Mm que Can, el nostre el nostre límit de moment, o sigui, nostre, la nostra fita és altres de 7 i el 4 de 47 en una mateixa actuació. I mm. jo per mi després podíem fer un pila de quatre per ja tots cap a casa. Però no. però no sé. Si preguntes al Ruben et tirar una cosa, si li preguntes a un altre et dira una altra. Jo és com, bueno, que que l'últim castell queda ja com con penjant a veure què fem. Mm. Doncs, eh, bueno, cal recordar, bueno, és som a soma 23 de setembre, doncs queda una miqueta més d'un mes per diada, per, sí. per tant, comptant dos assajos per setmana, doncs, és el que, el que ens queda per treballar de cara, sí. De sí. cara a diada. Sí, no mai menys. Mm. I recordem les properes actuacions. La propera serà el mes d'octubre, al dissabte, 12. Mm. El dia del Pilar. Sí, del Pilar. Bé, bueno, farem un i castells, no? Sí. <laughs> jo deia perquè és festiu. Sí. Clar, sí, que... sí, és el dia... O sí, sigui, que hi ja també qui li diu el dia de l'expanitat, però... Sí, sí, és no, no, no anem a celebrar-ho, no? No volia aclarir sí, que era el dia del Pilar. El, eh, volia, de és, el és el que parlem. El més castellet del Pilar. El 12 d'octubre és el dia del Pilar. Sí, sí. I... Bueno, és la festa major de Sant Feliu de Llobregat. Mm. Bueno, Deixem-ho aquí. <ríe> també, també hi ha la de Caldes, que algun any també hem coincidit. Sí, doncs el 12 d'octubre anirem a Sant Feliu de Llobregat a actuar, és dissabte a la tarda... Mm. Hi actuarem amb la colla local, els Castellers de Sant Feliu de Llobregat i una de les noves colles en formació sí són els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Mm -hmm. Sí, va sortir a principi de temporada si no me ells voco no serà que ens va que... estar par més per intentar coincidir en algun assage a méss i tal, però que fan els de jurar els mateixos dies que nosaltres i és impossible uh -huh. carallots de carall, no de querella. <laughs> que no s'hagin carallat. Ni... Són carallots. De Sant Vicenç. Si sí, és que com per ràdio no s'aprecia l'ortografia, doncs... Crec-ho t'oportú fer-li un Crec que estava tothom dubtant en aquest moment. Menos mal. Sí. Sí, que el guàl i allò de sentir just abans de començar el programa els tastets de llengua, doncs... Sí, M'afecta molt. <ríe> <ríe> doncs, a més, serà la una tradució en una colla en formació perquè ja recordem que a Martorell ja vam actuar amb els esparxats de, de l'estat, sí. que és una de les, de les noves colles que estan que estan en formació que avui, per exemple, parlava el suplement digital de, de castellers de la Vanguardia, de l'expansió castellera del, de l'últim any, que crec recordar que són 14 colles en formació les que hi ha en els últims mm. 10 mesos Sí, ho inclús... No sé, com, no sé com quedarà al final, però potser a, a Baó actuem amb la quarta colla que s'ha creat al, a la Catalunya Nord. Els fa res. Am... Els Pallagos del Conflent. Pa pallagos del Conflent, sí. No que els que vam actuar l'any passat nosaltres amb ells. No, aquells eren, eren... també del Conflent. Uh, sí, aquells eren... No, no, no, no, no, no em surt el nom. Ni a mi. Liberal i... Ah. Ah, bueno, sí, ja em, sí, em sortirà, sí, sí. em sortirà. Sí, els Pallagos són els que van venir a fer un pilar. No, no, no, no. no, no. Van anar amb camisa blanca perquè no tenim color de camisa encara. Eh? Sí, no. però aquells no eren els Pallagos. Ells eren... no em sortirà el nom, ja ho veuràs tu. Però, bueno. Bona, però els, els Pallagos és una altra colla que s'ha sí, creat també ella. Mm. Doncs eh, això és el següent la següent actuació que tindrem després d'aquesta de, que comentem del dia mm -hmm. 12. El 19 i 20 d'octubre ens desplaçarem a, a Baó, Sí Igual que que vam fer l'any la, passat. Aquest any, com que hem posat la viada, quan toca, doncs invertim l'ordre de de l'any passat. Sí. Aquest any primer anem a Bao i després, el 26 i 27 d'octubre, tindrem la nostra, la nostra viada. Mm -hmm. Amb ganes, ja. <ríe> no, és veritat, hi ha molta gent que té moltes ganes d'anar a Baó. L'any passat ens ho vam passar molt bé, ja. Mm, esperem que... Si pot ser que no faci tant de vent, esperem. I que en tanquin la finestra abans d'arribar. Esperem... Però, bueno, és el que deien com que l'entitat és aire nou, doncs s'estava renovant contínuament. Però molt, molt aire. Però, bueno, a més, ara estem estem acabant de, de quadrar els horaris amb ells. Però, bueno, en principi... No sabem, no sabem encara si actuarem dissabte per la tarda o diumenge pel matí, uh -huh. perquè tenen problemes d'horaris amb amb una altra colla. Però, bueno, o si no és un dia és un altre, vull dir... Uh -huh. Els dos dies estarem allà, segur. Està clar que nosaltres sortirem dissabte i tornem sí. diumenge. Diumenge, a la, diumenge a la tarda. Sí. Això és a Allà... Sí, sí. Bueno, a... El que no sabem si actuem diumenge o dissabte, no? Sí. L'altra vegada vam actuar diumenge. diumenge. Mm -hmm. A la tarda teníem un cercamí, la teníem que fer un pilar. però sí. la, el mal temps va... Sí, va fer que no podíem fer Va fer encerrar. que no podem sortir ni, mm -hmm. ni, ni, ni caminar. O sí, vam fer el correfoc i corrents cap una altra sí, cor a dins un altre cop. Sí, el correfoc perquè bueno, va parar l'aire... De, del cor de volt. Sí, mm ho -hmm. justet. Bé, doncs eh, se'ns acaba la primera part. I... Una, una cosa, sí. heu dit que s'han format unes 14 colles, heu dit? No, no Sí, sí. sí Déu-n'hi-do, serem ja quasi bé la vuitantena, no? Està cerca, estem, estem prop de 80, ja. 80 sí. colles, eh? A veure, sí. De... Mira, cada cop estem més al mig de la taula del rànquing. Sí. <ríe> <ríe> Això és beneficia. 46, no? De no moment beneficia. Som punt de... <ríe> 46, no està malament, tu. Bé, doncs, eh, com dèiem, eh, bé, bueno, de tot això, i, i de més coses parlarem a la segona part, ara anem a posar una miqueta de música i avui hem seleccionat una cançó que es diu Impossible, de James Arthur. I was careless, I forgot I did, and now, when all is done, there is nothing to say, you have gone, and so effortlessly, you have won, you can go ahead, tell them, tell them all I know now, shout it from the roof write it on the sky, all all the rooftops, write it on we had is gone now, tell them take caution when it comes to love daily so the most